מזמור מ"ח שיר מזמור לבני קורח גדול ה' ומהולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו, יפה נוף משוש כל הארץ, הר ציון ירכתי צפון, קריית מלך רב. אלוהים בארמנותיה נודע למשגב, כי הנה נועדו,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 דימינו אלוהים חסדך בקרב היכלך, כשמך אלוהים, כן תהילתך על קצווי ארץ. צדק מלאה ימיניך. ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה למען משפטך. סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה, שיטטו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה. למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות.